Hola a tots, Soc la vostra profe. A veure, espero que us agradi aquesta nova manera de presentar una feina i que us serveixi d'exemple amb aquest àudio podcast que us faig arribar ara mateix per donar-vos un exemple de com ho heu de fer, per veure la seva utilitat per posteriors treballs i sobretot per aprofitar-ho per explicar-vos quin serà el guió d'aquesta feina que heu de fer Uh, ara mateix primer de tot heu de tenir molt clar que us heu d'agrupar per parelles haureu de treballar junts haureu d'estar compenetrats per tant, escolliu una persona en què podeu treballar bé aquesta feina s'ha de presentar de forma conjunta per tant, heu de tenir-ho molt en compte la tasca consistirà en fer una gravació semblant a aquesta que us estic fent jo ara on haureu d'explicar una activitat lúdica dirigida a un grup d'adolescents és molt important que durant aquesta gravació participeu els dos. Això vol dir que haureu de decidir exactament quan parla un, quan parla l'altre i de quina manera interveniu. Recordeu com hem estat treballant en aquestes últimes sessions. En primer lloc, com sempre ho hem dit, l'explicació ha de ser molt clara i entenedora, perquè si no els alumnes que teniu perdran molt de temps per saber realment com han de començar i en què consisteix l'activitat. Heu de tenir en compte amb l'edat dels vostres participants. Serà molt diferent si teniu nens petits, que si teniu nens adolescents o fins i tot si teniu gent gran. Heu de tenir en compte el número de participants que tindreu. L'espai de joc on teniu de fer l'activitat. Verificar que no hi hagin zones perilloses com distribuïeu el grup en aquest espai. El material que necessitareu, heu d'estar segurs que conteu amb ell i que més a més sigui material que no sigui perillós. I el que sobretot heu de tenir molt en compte, com hem estat treballant últimament a totes les sessions, és tenir ja pensades un pla B, tenir pensades variants del joc en funció de com respondrà el grup. Hem de ser flexibles. Ja sabeu que no tots els grups responen de la mateixa manera i potser hi ha jocs que haureu de simplificar i d'altres que haureu d'introduir variants per complicar-lo. Una vegada fet el vostre podcast, tenint en compte tots els punts que us he dit, el pengeu al vostre blog i m'envieu el link al meu mòbil i al meu mail perquè jo el pugui revisar i avaluar. Doncs molt bé, nois i noies. Sort amb la vostra gravació i espero que us ho passeu bé. Fins aviat!